un temps, tornem a nosaltres. Us, troba... us trobàvem a faltar. Aquí al plató. Aquí al plató tenim la Maite i l'Albert. Que representin ells mateixos no Anna. <ríe> bueno, va, ens presentem, no? Sí. sí. Bueno, jo sóc la Maite i aquí a mi està també i amb vosaltres està l'Albert, que és un company de l'associació El Trampolim. Mm. i bueno, pues, eh, jo ja havia fet el programa amb vosaltres, us en recordeu al principi, que venia jo a fer el programa, ah, sí. i bueno, després va venir més gent, i després pues, el vam parar, i ara pues, retornem a fer el programa una mica més mmm, actiu i més dinàmic. Esperem. I bueno, pues, jo sóc la Maite, a veure que es presenti l'Albert. Hola, jo sóc l'Albert. I treballo a l'associació fent classes d'art i d'art-teràpia amb els nanos, on treballem els colors i les emocions a través dels colors o a les representacions simbòliques que a vegades els ajuden a, a veure, a expressar allò que, que a vegades no saben expressar verbalment no? i que ja ens ho poden explicar molt bé. Molt bé, doncs eh, jo us explicaré una mica com anirà el programa i de què, de, de, de què tractarà aquest programa, que es diu De tu a tu. Bé, bueno, doncs aquest programa, l'objectiu del programa és portar a la gent, a la societat, el missatge de que sigui qui sigui, la nostra situació personal, el nostre entorn, o la nostra... el eh, nostre físic, la nostra ment, eh, les nostres qualitats o manca de qualitats, sempre, amb, un, amb una mirada positiva, podem fer que la nostra vidi, vida sigui feliça. Sí. No? Què us sí. sembla? Bé, perquè... I, bueno, i vol apropar a la gent eh, el fet de que les persones amb discapacitat psíquica poden aportar molt a la societat. hm mm i per això esteu vosaltres aquí Cristina sí, perquè així d'aquesta manera esteu actives i llege... i arribeu pues, a... a la gent a les seves cases, a les botigues hi ha moltes botigues que posen la ràdio Parafugell aquí a, a Parafugell mm. i i bueno pues... i també volem bueno, pues, eh... tocar temes diferents Avui és la presentació del programa, però portarem gent interessant, que ens parlin de moltes coses, sí. eh, coses basades, doncs pues, no sé, un exemple, no? Eh, buscarem algú que ens parli sobre el canvi climàtic. Ah, sí? Sí, el... Perquè Sobret. tal com està la cosa, no? Sí. Eh, portarem algú que ens parli dels xacres, que tothom parla dels xacres i del karma i ningú sap exactament <ríe> el cas. Eh, parlarem de les coses que interessen a tothom, o a la gran majoria. Sí, sí. I bueno, i anem així. Pues, uh, eh, quan en podrem escoltar aquest programa, Anna? El, podrem, el podreu escoltar cada dimarts i dijous a dos quarts de cinc. Exacte, aquí a la ràdio per la, per la Fugell. Cristina, què els dir, diries a la gent? Que no s'ho perdin, no? Que no s'ho perdin el programa i que l'escolti tothom. Ah, molt bé. I avui què comentaria, Anna? Avui comentarem la pel·lícula que, que tienes debajo de del sombrero. Ah, una pel·lícula molt interessant que l'Albert mm. ens comentarà, no? Mm. Per... Bueno, sí, és, és una pel·lícula interessantíssima que trata sobre una dona discapacitada, que es diu Judith Scott, que és una persona que més és sordomuda i que li era... Mm. tenia una dificultat enorme a l'hora d'expressar-se a la vida i poder-se comunicar i com a través de l'art troba un llenguatge més simbòlic interior on ella mm. es pot acabar comunicant mm i expressant-se a si mateix, no? És una manera, doncs, pues, la seva autorrealització. I, mm -hmm. bueno, com a través d'aquí, s'organitza tota una pedagogia i un sistema pedagògic mm -hmm. on l'art serveix de motor per, per expressar certes coses que ells no poden expressar moltes vegades verbalment, no? Sí, aquesta noia era una... una... Ara, va morir, va morir fa uns sí. anys. Va, va ser molt curiós perquè... Julio D. Mèdem, el director de la pel·lícula, juntament, juntament amb la seva dona es van assabentar de la història de la Judit. Van anar a Amèrica i van fer un reportatge sobre ella. I perquè no sé si ho sabeu, però Julio Mèdem, que és el director de pel·lícules, pues, té una filla en de Down i van anar a Estats Units, d'on és la Judit, i la va visitar a un centre que hi ha artístic, on van persones eh, pues, que tenen seriosos problemes i, bueno, pues, a través de l'art, com deia l'Albert, s'expressen. Mm. Bé, bueno, pues, van fer una pel·lícula aquesta, que tienes debajo del sombrero, i justament en acabar la pel·lícula, la Judit va morir. O sigui, mm. i és una pel·lícula que la podeu buscar, és a internet, és a molts llocs, és mm. una pel·lícula molt interessant. La Judit, més, tenia una bessona, la Que la bessona, la bessona pues, clar, ja saps que sabeu que els bessons estan molt units, no? Sí. Vosaltres coneixeu algun bessó? Hi no? ha conegut dos. Sí? Que van... 40, que van fer 40. Sí. Són dos bessons. bessons. I que estan molt units. Sí. Pues estan molt units emocionalment i, clar, en se... aquestes dues germanes estaven separades. Uh -huh. pues, el més trist d'aquesta noia és que va estar durant quasi tota la vida la Judit ficada en un psiquiàtric, perquè es pensaven que estava boja, i no. Lo que passa és que estava sorda, i va, mm, no. va ser una cosa horrorosa. Va estar medicada i ficada en un psiquiàtric. Mm -hmm. Després, al morir els pares, la germana la van a buscar i la va treure d'allà, la va ficar en, en aquest eh, centre artístic, mm. i ara, pues, actualment, les seves obres, que feia unes escultures... A, molt estranyes, amb fils, sí, embolicades, era una embolicades. cosa molt curiosa, com una crisàlida, no?, una sí. mica. Sí, doncs pues, eh, aquestes escultures estan super, super valorades per sí, tot sí, el món. Sí, sí, sí. A Japó van bojos buscant eh, pues, obres d'art de la Judit, i la Judit era una persona amb síndrome de Down, molt mm. semblant a la Cristina. Cristina, perquè veus la foto d'ella, ella era molt més gran, era, era molt semblant a en Jordi Llibert sí, sí, sí, correcto sí. Bueno, aquesta pel·lícula té un missatge mm. de com de vegades pues, infravalorem a les persones i ens equivoquem molt ella era una persona sorda però amb grans capacitats mm -hmm. artístiques pues, sí, eh, us aconsellem no, que... sí, moltíssim, és molt interessant no? bueno, elles també fan, fan pintura allà, no Cristina? sí, jo vaig I fer que... un quadre exacte, què t'aporta la pintura a tu? A mi m'aporta relaxar-me, estar-me tranquil·la, relaxada. Molt bé. Bé, bueno, la Cristina s'hi sí pot passar hores pintant l'Incanta, per exemple. I a l'Anna, què, què diries tu, Anna? Què t'aporta la... No, no sé. T'agrada? Bé, no A sí. l'Anna li agrada, jo crec, més el teatre i cantar. Sí, Canta això també es veu, no? molt bé. La última representació de teatre va deixar tothom sentat a la cadira, que no mm. es podien aixecar de ni bé que va cantar. Te'n recordes, Cristina? Sí. La Cristina és el, la pintura i la dansa. Sí, bueno, és interessant això de l'art sí. que amb cada un dels nois... Del, bueno, un també del, del de dansa, Maite. Da, a tu també t'agrada la dansa, sí, sí. Quan us vèiem la Valentina m'agradava. Sí, la dansa contemporània. Molt bé, molt bé. No, es veu molt bé això, com cada noia es desenvolupa d'una manera distinta, no? Com aquesta sí. noia que envolica, uns més són el volum, uns els agrada el color, no? Hmm. Pues ara anem a escoltar una cançó, d'acord? ¿vale? Ah. Eh, D'un grup, el coneixeu, Estopa, no? Sí, ja tinc el disco. Ah, molt Vull bé. Doncs pues, ara han fet un... Van... Crec que va ser l'any passat, van fer un nou disc que es diu Fuego, i escoltarem una musi una cançó que es diu escrita en la frente.. Llevo la escrita Escribir sempre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 S'han acabat la cançó, eh, us comentaré una notícia que ha sortit a La Vanguardia, eh, molt relacionada amb el món de l'art, que és una actriu amb síndrome de Down que actua a la Sala Versus de Barcelona. Uh -huh. Es diu Odile Fernández i juntament comparteix escenari amb Roser Batalla. Interpreta una comèdia basada en fets reals. Mm -hmm. Bueno, aquesta noia es diu Dile Fernández eh, va néixer l'any 73 és, és, di, és de Bèlgica però viu a Barcelona i ella diu que disfruta a les escenes en les que fa sentir incòmoda eh, a la gent especialment als seus germans mm -hmm. perquè diu que té una escena que ella vomita que, que els fa vomitar al cotxe i riu, és una dona molt, molt és una noia molt bueno, pues, molt agradable molt simpàtica i que jo aconsello quan a, quan que, que la vagin a veure ¿vale? uh -huh. estarà a actuar a la sala Versus de Barcelona busqueu per internet i la trobareu ¿vale? uh -huh. eh, Cristina, ens vols anunciar quan farem representarem l'obra de teatre? La presentació de l'obra de teatre és el dia 22 de març i un dimensio, les 18, que és a les 6 a la tarda. Vale, i te'n recordes com es diu l'obra de teatre que farà Maquiap a la Fugell? No me'n recordo. Vale, es, di es diu Les veritables mentides. mentides. Veritables mentides. Sí, perquè eh, aquesta obra tracta les veritables mentides, tal com es diu, eh, sobre les, les mentides que ens diuen contínuament... I ens, fan sent, ens, bueno, ens ho fan sentir com si fossin ver, veritats, veritats, veritats. Sí, ja sé moltes, eh, mentides, que m'han dit. Sí. Veus? Oh. Com, com, com quina? Bueno, no dic marques, eh? No, no marques. marques no. Vale. Algunes. Algunes, doncs pues sí. I vist, la, la veritat és que és curiós perquè vivim aquestes mentides com si fossin veritats. I uh -huh. després d'anys es demostra que, que no, però clar. Han passat uns anys i aquestes empreses pues, ja han fet tots els diners que havien de fer i després uh -huh. ja vés a, a buscar-les, no? Uh -huh. Bueno, doncs pues, aquesta obra de teatre que representarem aquí a Palafuger el dia 22 de març al Teatre Municipal a les 6, com deia la Cristina, sí. i que paguin els mòbils, eh? Bueno, ja l'he de consultar. Vale. Vale doncs pues, eh, tracta d'això són esqueixos amb mm. clau d'humor sobre històries que ens diuen i que nosaltres les creiem i les vivim així i després resulta que són mentides exacte, sí, sí doncs pues, anem a escoltar una altra cançó mm. què us sembla? Sí, no? sí. coneixeu un grup que es diu en Roses? jo sé sí. oh, a, a mi m'estona doncs en Roses és un grup de heavy metal que es va fundar fa els anys 2000, eh, 80 o així. Sí, eh sí? Dels, 8, dels anys 80 al 90. Vale. I després es van separar mm. i se, es van juntar l'any 2016, mm. a fer una, van de Tour per tot el món, mm. i ara eh, arribaran a Europa, aquí a Espanya només actuarà a Sevilla, que sí. serà el 23 de maig, Actuar a Sevilla, és l'única actuació que faran aquí. I, bueno, qui no coneix les cançons d'Iso Isi o com Compte de Jungle, no? Mm. I eh, November Rain, totes aquestes cançons. Mm. Doncs les, la, I nosaltres, bueno, hem triat una que es diu This I Love, que és el, del disc eh, xinès Democracy yeah. del 2008. Anem a escoltar-la, noies? Sí. Ah, perquè us diré una cosa L'Axel Rose, de Guns and Roses Diuen que és uh, un dels cantants En més registres vocals del món Sí, això és veritat I quan era petit Per, per despistar el, el profe de música n'ava canviant la veu Uf. I el tenia boig sí, I sí. era perquè té no com 50 registres de veu El sí, tio, sí. no vegis Doncs pues anem a escoltar-la Dizai Love i don't know why she wouldn't say goodbye. Then it seems that I had seen it in her eyes. Though it might not be wise, I'd still have to try. With all the love I inside, I can't. that I give up my ghost of pride I'll never say després de sentir la música, ens recordarà eh, quins dies podran escoltar aquest programa a Ràdio Palafugell. Quins dies passaran? Recordeu que ens trobareu a Ràdio Palafugell a cada dimarts i cada dijous, a dos quarts de cinc. Exacte, doncs aquí ens trobareu amb moltes ganes d'estar amb vosaltres. No, Cristina? Sí. Voleu comentar alguna cosa? Sí. No sé, si voleu comentar alguna cosa que us interessi. Sí, alguna idea o alguna cosa que us, que us interessi. O a qui us agradaria portar la ràdio? A mi m'agradaria portar un acompanyament una feina. Ah. Perquè va parar cursos... Hola, la Regina... Eh? Que va parar cursos a l'escola de durs. Ah. I fa classes de catalanes en gran. Doncs pues perquè no... no pues com no. es diu ella? El a de Sánchez. Doncs vale, pues tu li pots comentar? L'acontaré Vale Li pots comentar... I a veure si li va bé venir. I tu, Anna? A la Regina Regàs. Ah, la ah, Regina Regàs, no és veritat, del Museu de la Del Confitura. Museu de la Confitura. Sí, que és la germana de l'escriptora la Rosa Regàs, mm. que, que és molt amiga nostra. Vale, doncs pues la truquem aquesta setmana a veure si pot venir pues perfecta, la Regina, que, sí. que la Regina sap de tot, eh? Sí, oh! sí, sí. Sap de tot. A més ens potes, la vegada que ha vingut aquí s'enrullava. Sí. I a més ens pot explicar de coses perquè Bo. sap fer confitures, eh, sap organitzar una empresa, ah, sí. a més és col·laboradora de multi... no sé quantes fundacions. Val, pues he fet, ¿vale? mm -hmm. bé? Bueno, ens despedim del programa. Mira, que ràpid que no. no. <ríe> S'ha bueno... fet curt, eh, noia? Ja. Sí, sí no, perquè clar, és un dia que... No. Presentem el programa i ja, més endavant... El proper ja serà més llarg. Sí. Doncs pues què li digueu a la gent que ens està escoltant? Agraïm? No? Molt, no? Ah, agraïm molt a la gent que ens escoltin. Vale. I tu, Cristina? A mi que m'agradaria que escolti tothom el dijous o dos quarts de cinc. I dimarts. I dimarts. També. Bueno, dimarts i dijous. Sí i que no es perdeu el programa perquè vindran gent famosa ah, sí. Sí. Sí. portarem gent famosa, interessant, sí senyor sí, molt bé fins no... a l'Aleti podríem entrevistar l'Aleti ens podria parlar de cuina saludable ah, de ioga no? sí. sí, bona idea, sí. mira veus veus com van sortint sí, sí, sí, sí, sí, no tindrem problemes de, de, de convidats molt bé, doncs gràcies a tothom a això mateix i adeu-siau, bon dia